Vi existerar av kärlek till våra egna. Men är det inte en del av er religion att hata judar, svarta och andra, färgade människor? Sant, men det finns rationalitet i det. Låt mig förklara genom att ställa några motfrågor till dig. Älskar du någon? Älskar du dig själv? Är någonting dig kärt? Vill du försvara dem och det som du älskar? Då kommer hat för ens och dess fiende naturligt och är oundvikligt. Kärlek och hat är två sidor av samma mynt. Vi älskar vår europeiska mänsklighet och civilisation. Endast den hycklare och en lögnare skulle gå ut i strid mot sina fiender förkunnades kärlek. Men var det inte folk som inte följde kristendomens lära av kärlek som begick alla de grymheterna som kristna begått genom historien? Dessa mord, tortyrer och förföljelser bedrevs av de högsta ledarna och myndigheterna inom de olika kyrkorna själva. Som påvarna, genom Svingli, Luther, Calvin, etc. Därför måste vi förmoda att det är kristendomens lära som måste hållas ansvarig för att producera dessa sorters människor och denna typ av vansinne. Den kristna läran är i bästa fall tvetydig, motsägelsefull och hycklande. Vänder vi oss till Nya Testamentet finner vi Kristus självdispenserande världsliga frånvända, hatiska råd. Till exempel i Lukas 14,2. Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Vilka idiotiska och destruktiva råd. Vad är då europeismens slutliga ståndpunkt rörande kärlek och hat? Vi följer den eviga visdomen av naturens lagar. De är helt motsatta de självmordsbenägna lärorna av kristendomen. Kristendomen säger älska era fiender och hata din egen sort se till exempel Luk 14 och 26. Vi säger precis tvärtom. Vi måste övervinna och förgöra de och det som är ett hot mot vår existens för att kunna överleva. De och det som är ett hot mot vår existens är våra dödliga fiender. De som är nära och kära till oss förespråkar vi kärlek och skydd för vår familj och vår egen europeiska mänsklighet. De är en förlängning av vårt individuella själv. Hur skiljer sig detta från kristendomen? Kristendomen lär ut att älska dina fiender och hata din egen sort. Vi lär ut raka motsatsen. Hata och förgöra dina fiender och älska din egen sort. Kristendomens läror är självmordsbenägna. Vår tro lyfter fram de bästa kreativa och konstruktiva krafter inneboende i den europeiska mänskligheten. Kristna är förgörare. Vi är byggare.